Radio Länsman, Sverigevänligt webbradio. Varmt välkomna till Radio Länsman. Vi hoppas att våra gamla hedliga lyssnare har fått sällskap av ett gäng nya hedliga lyssnare som kan följa vår resa genom det vansinniga Sverige. Idag blir det ett gäng olika ämnen med mig länsman, med Konrad och med Freddy. Vi återkommer snart. Alla här i Radioläns, man säger det. Jag är Jim. Ja, jag är Jim. Jag är Jim. Vi är alla Jim. Och vi är ju in på riktigt. Det är ju ingen som är Jason. Det där är ju bara trams. Det är, så, det är inte så många vanliga svennar som är en skånsk som har knäckt med halva Malmö. Men däremot är ju vi Jim. Vi är ju verkligen Jim. Vi, är ju, vi är ju, har ju de här åsikterna och vi vill kanske inte att alla ska veta om dem. Men vi vill inte bli förtryckta. Vi är ju Nej. verkligen Jim liksom. Ja, men om vi ska börja prata om dagens ämnen då. Jag tänkte börja med ett... Eh, det här är en gammal nyhet men ja, jag hade inte läst den förrän för nu och det kanske inte ni heller har förhoppningsvis muslimer tror inte på ränta och då jag för förvånande att eh, personen det handlar om här då det var ju Kitim Basabuni, som vi alla känner till så väl eh, ja det står så här: troende muslimer i Sverige kan i princip inte äga sin egen bostad eftersom tron förbjuder dem att befatta sig med ränta i en rapport som representeras på tisdagen uppmanas regeringen att göra något åt problemet. Mm. Att kunna köpa sin egen bostad är för många svenskar en självklar rättighet. Men vårt banksystem utestänger en del av befolkningen vars religion förbjuder dem att befatta sig med ränta. Nu kräver nätverket svenska muslimer i samarbete. En sammanslutning av en majoritet av svenska muslimska föreningar att regeringen antar en handlingsplan för att öppna bostadsmarknaden även för denna grupp. Det handlar inte bara om segregation utan om svenska muslimers rättigheter. Bostad är en mänsklig rättighet. Att utöva sin religion är en annan. Vi menar att det i Sverige finns en begränsning av dessa rättigheter. Men vadå, det, det finns väl inga banksystem i hela världen? Så jag, och några finns det kanske, men i alla fall västvärlden ni bygger ju lite på ränta. Det är ju det som är själva principen. Är det i Sverige som förtrycker de här nu då? du men, ja, men kan, man, men, kan, man, vad, kan inte plugga på, Du kan inte ta CSN-lån heller då antar jag. För det också ränta. Man ja. kan inte låna pengar på något sätt då någonsin. Det blir extremt komplicerat för dem. Ja och då för att förklara då att enligt då islamskt bankväsende där går alltså eh, kund och bank går in i ett partnerskap och tar en gemensam risk för att undvika ränta. Det är bara att tänka er själva. Jag menar, nummer ett om de skulle få den här rättigheten att muslimer skulle slippa ränta. Mm. Då kommer det ju igen där självklara. Eh, väldigt, väldigt rättvist mot svenskar. Inte. Nej. Men, men hur ska det rent funka? Jag menar just att det är ju risker för banker såklart att låna ut pengar. Och mm. de vill ju såklart försäkra sig om att det, det, det blir en bra affär för dem så att säga också. Jag menar det är ju det, det där är deras jobb och de ska tjäna pengar precis som alla andra såklart. Mm. Och, men då ska muslimer, då... Ja, men det, det här blir ju också väldigt intressant för bankerna i framtiden när vi, om sjuklöven får som de vill, och vi har ett till majoritet muslimskt land. Mm. Då kommer ju bankerna få det jätteroligt, låter det som att ja, det, det ska vara en, det är en mänsklig rättighet att låna pengar. Ja Men vad då mänsklig rättighet? Man måste väl följa samma linje som alla andra. Det är väl en ganska. Ja, om man säger rättighet men en självklarhet skulle jag säga. Ja men det är, det är klart det inte finns ja. så. men och jag antar att de pratar om FN:s mänskliga rättigheter och därför... de ska hela tiden liksom ha rättigheter de ska ha de ska... men att, vi, att de har fått komma hit och liksom till Sverige och och liksom kanske fått svensk bidrag och så här det det, det, är liksom, det betyder ingenting för dem. Nej. Men, utan, utan istället då, så är vi hemska rasister då, som inte ger dem allting vad de pekar på. De till och med ja, på sopplatt i ungdomarna ja, ute på. Missar man det här för jag menar, det här är ju om man pratar om vad som är svenskt och vad som är osvenskt. Och hålla på så här och kräva att jag ska ha, jag ska ha, jag ska ha. Ja. jag ska ha. Det, som, det accepterar man när barn gör så, för då förstår man det. De ska ha och ha och ha. Och ha. Men när det är en hel. Del vuxna människor när de sitter och beter sig som barn och säger att nej men jag ska bara ha och ha och ha och ha, det borde ju vara något som triggar svenskar att reagera att det här är, man blir förbannad helt enkelt på det så, ja, sen ska vi inte glömma nu att, det, jag vet inte om det är han Timba som står bakom detta, men han är ju så, det är ju han som, som börjar gapa om Kina puffar, det är ju han som går runt med flyers och tycker att Sverige ska ta ansvar för slavhandeln han är ju vansinnig alltså Ja. Däremot är han ganska, jag har sett han lite diskussioner Han är oväntat liksom skärpt Faktiskt och har ganska pondus, är ganska duktig Debattör, men helt ute och cyklar Och är ju ordförande väl i Afrosvenska Riksförbundet som ja, ja, ja. Som jag gissar lever på bara skattepengar Så här liksom, han skriver en, en del artiklar Utanlands med om hur hemskt synd det är Men i Sverige hela tiden, när han har liksom han har Ett drömjobb som de flesta svenska bara kan drömma om Sitta där och köra liksom personliga vendetter Mot folk hela tiden och få massa betalt För detta, det är ju, herregud Så han är ju liksom galen, han är ju vansinnig, han är ju helt men, men du verkar ha sett mer än jag när du säger att han är skärpt i debatt. Det enda det jag det. har sett är väl att nej, rasist. Nej, nej, jo, rasist. jo, men, alltså, jo nej. men när man läser om honom så tänker man att det är någon, ursäkta mig, men någon, någon, någon galning, alltså som, någon som, som har någon diagnos eller som är schizofren eller någonting. Men han är ju, han är ju bra på att tala, det är, bara det, det är bara det han säger som är det dåliga om man säger så. Var han också som var just det här med. Den här tåtan och var det han som var inblandad ja, då med eller? Ja uh, just ja, jag tror precis ja, Vi kan väl gissa att han stod längst fram där och gapade mest Tänk var, en, en det finns ju givetvis mängder med muslimer i Sverige som har lånat pengar till en lägenhet och som skiter fullständigt i detta Och tänk, ni kan ju tänka er hur de sitter nu när de läser detta och bara, uh, nej För att ja, många drar ju alla över en kam faktiskt Mm. det är väl de mest extrema muslimerna som, som, som är så här För, för ja. det här tycker jag är intressant, Sverige ska alltid anpassas Efter det ena och det andra, men det har ju alltid gått bra innan Det har gått alldeles utmärkt utan halaldslakt Och det har gått alldeles utmärkt av flesk fläsk i skolan Det har gått alldeles utmärkt utan bönetorn Och det har gått alldeles utmärkt att folk, <coughs> muslimer har varit här Och köpt lägenheter Har det här förändrats, menar de nu, eller? Mm. Jag förstår inte, för att enligt de själva Borde ju ingen muslim kunna leva i Sverige nu För att det är så hemskt men det är också som du säger det är också en viktig punkt. Om man nu på måste leva enligt islam, ja varför flyr man inte till ett islamskt bland då? Mm. Det känns som jag nästan vill återknyta det här till barngrejen eftersom det är det någonting som regeringen och, och partierna och media hela tiden gör. Det att göra försvarslösa barn av alla invandrare. Det spelar ingen roll hur gamla de är. Men det säger sig självt att, det, att går man in i den mentaliteten. Då är det ungefär som barn är att om du, om du ger dem en leksak. ja men det, det är de inte nöjd med. De vill ha en leksak till. Eller ger dem en tårtbit. Men de vill ju ha en tårtbit till. Och en till och så vidare. Det blir ju samma grej. Man måste ju där sätta ner foten att nej nog är nog. Mm. Och att ens oh. säga någonting sånt här Det är, det är helt oacceptabelt Men vi, vi kan väl hoppas att, att det är bara han Som har fått för sig detta och att han talar för en Väldigt, väldigt liten klick Extrema islamister, vi får väl hoppas att det är så Ja, oh. men det, det känns, ja jag vet inte Det är ju ett helt nätverk här det, Svenska oh. muslimer i samarbete så, ja, ja, sen vet man ju inte att, alltså, Har vi lite otur nu då, så, så jag vet inte hur det funkar I moskéerna, men säga att, att, att, att Imamerna börjar snacka om detta Nej, men ni som, ni som liksom är äkta muslimer, ni får inte låna pengar Och det går inte i Sverige och då ska ni brinna i eller vad de nu har, då sprids ju detta och plötsligt blir alla ännu mer svårintegrerade och ja men om vi då drar det hela vägen ut då enda sättet att leva som om du ska vara en, en alltså, riktig muslim då ska du leva enligt sharia-lagar med allt vad det innebär och, det, det, och så är det ju bara, det finns ju inga undantag och då, i så fall bör ju inte då till exempel Kittimba nöja sig förrän det är Alltså vi snackar stening för otrolighet, vi snackar ju faktiskt hela paketet. Och det tror inte jag, det vill ju inte ens han. Jag menar det har jag väl så du tänker mig. Men ja, om vi, det här egentligen kan man ju på något sätt ändå knyta ihop med tanke på bostäder. Ja. Om vi går vidare till nästa ämne, revolutionära fronten vill ta din bostad. Mm. Eh, de flesta har väl, eller många har väl i alla fall hört talas om revolutionära fronten, RF då. De är i alla fall en marginell militant vänstergrupp som bildades omkring 2003 som ett alternativ till mer kända AFA, antifascistiska aktion. RF arbetar med direkt aktion och opinionsbildning för en socialistisk samhällsordning. Några av parollerna lyder, odla ditt klasshat och bygg fler bostäder annars tar vi dem ifrån er. Gruppen motiverar på hemsidan sitt politiska våld så här Allt vad vi antar är, i, är normalt idag att alla får rösta åtta timmars arbetsdag sjukvård, barnomsorg, pensioner, a-kassa, kollektivtrafik merparten som utgör samhället i stort I princip allt detta har vunnits genom arbetarklassens kamp mot överklassen En kamp som vi inte fört genom dialog och fred utan genom att ta till det enda som kan skrämma kapitalisterna och i slutändan motarbeta deras onödiga roll i samhället. Direkta aktion, strejker, organisering och i många fall även mer militanta kampformer. Någonting de verkligen tror är att de har en väldig makt i samhället. Ja, Jag menar nej. bara säga det då att bygg fler bostäder annars tar vi dem från er. Ja, det mm. kanske, kanske, kanske inte blir så lätt. Men vem är det de tilltalar där? Bygg fler är det mig då ska jag bygga fler bostäder eller, eller ska de ta bygg, bygg, byggherrarnas eller är det överkänna alltså, de ska men ja, de kan alltså... gärna gärna, kan gärna gå in i Rosenbad och ta lägenheten för för Fredrik Reinfeldt. Det... Ja, det är för en jag stöttar stöt... stöt, dem till 100 procent gå dit det blir Nej. något problem om de ska komma ner till Småland här den tredje delen är, är jägare liksom det det är inte så jävla lätt att ta deras bostäder. kan. Det, men, den här konstanta då, kampen mot överklassen som de kallar det, det hade ju varit intressant då bara för att de själva skulle få uppleva de som, nu är jag kanske fördomsfull igen då som jag enligt kanske slutpixlat och med flera är ofta men eh, någonting säger mig att de själva är kanske inte så speciellt väldigt högutbildade. Uh, och det säger jag inte som något negativt. Sen klart, alla, det finns, alla kan inte vara högutbildade. Men just den här, hur det skulle se ut om ledande personer i samhället som är med och driver det här samhället varje enda dag och får folk att gå till arbetet och folk får sin lön och så vidare. Och visst, de kanske tjänar några extra kronor och så. Men å andra sidan har man studerat väldigt länge och, och jobbat hårt för att bygga upp ett företag och så. Då tycker i alla fall jag att man förtjänar att få mer pengar. Och jag tycker man faktiskt borde få mer pengar än det är idag såklart. Man måste kunna lyckas som Björn pratade om i det här programintervjun vi gjorde förut. Man måste kunna lyckas och det här säger jag själv. Som en helt vanlig arbetare. Jag är då banne med ingen överklass men jag tycker att om man kämpar... Och kämpar och lär sig och pluggar. Då ska man få någonting för det också. Inte bara sitta där med sina studieskulder. Precis. Så jag förstår inte hur de... Det kanske är lätt för dem att säga som kanske inte har studerat och har hundratusentals kronor i studieskulder till exempel. Mm. Då är det ju lätt att stå där och skrika jag där, om, om, om kapitalister jag vet inte riktigt vad de menar men jag antar att de menar rika människor, företagsägare och sådär, och jag menar givetvis jag är ju egentligen susse på något sätt och det är klart man inte, tycker inte det är rättvist att vissa kanske sitter på flera miljarder hit och dit men menar, vi behöver ju ändå de här människorna vi behöver ju de pengarna det är därför man till exempel sänker skatter ibland för rika, det är ju inte för att man vill att rika ska få mer pengar bara. Man vill ju att rika ska stanna kvar i landet för de har ju företag och de företagen ger ju jobb och så vidare och så vidare. De blir en sån otroligt svartvit världsbild. Alltså det är ju känslor de argumenterar med. Mm. Alltså de, de, de känner att det är så, så orättvisa mot dem för de är så fattiga. Jag, jag, jag ska också vara lite fördomsfull och säga jag tror att många av dem är arbetslösa också för inte fan om man tider ut och demonstrerar annars mm. om man och Om man och jobbar fulltid. Var ute på nätet och slå sönder folks ja, så Ja, precis. Och spraya grafit överallt. Nej. Utan jag tror att många av dem är arbetslösa också. Och de, jag tror, de vet helt enkelt inte hur det är att vara ute i, i, i, på, i arbetslivet. Liksom. Och många tror jag pluggar också och har liksom aldrig haft att arbeta men håller på att plugga. Uh, för jag tror inte att alla är Lågutbildade heller, jag tror det finns uh, En del som är lite utbildade Men Jag kan säga att vänsterextremist frodas uh. ju på våra universitet Ja, uh, det precis eller det är någonstans, någonstans ja. Ja, Men det vore ju intressant också att se skillnaden Om någon av de här rf revolutionära fronten extremvönster med andra ord blir outade i sin skola om att de är militanta vänsterextremister och har begått eh, våldsaktioner mot människor och människors bostäder och så vidare kontra om det hade varit en säg, vi var inne på det här när det var allt det här med Sherry Torp, svenska motståndsrörelsen och, och vänsterextremisterna om det var en, en från svenska motståndsrörelsen på universitetet och, och samma grej kom ut vad hade skillnaden blivit? Mm. Ja, det... Och nu, nu försvarar jag inte den ena eller andra sidan Utan jag tycker att man ska bara Samma ska väl fan gälla alla rent ut sagt Nej men sådana härliga friska ungdomsaktivister Som de i revolutionära fronten ja. Det är väl bara att för... ja. ja precis aktivister Medan de här fruktansvärda <laughs> nazistmördarna de, ja. Ska man ju ja men det är just det jag menar att Jag menar båda sidorna Om man jämf Nu jämför det ju två med, som gör samma dumma aktiviteter fast på olika sidor av den politiska skalan mm. båda är ju skitstövlar i den bemärkelsen om de gör dumma och olagliga saker såklart och ska ja. bemötas därefter ja, ja, ja, men givetvis ja. och det är en sån himla enkel gräns jag är ju absolut ingen pacifist som alltid är emot våld men politiskt våld i Sverige nu finns inte så enkelt är det det är alltid allt politiskt våld från kasta torta till kasta brandbomber och det är en sån fruktansvärt enkel gräns att dra tycker jag man bör inte hålla på lalla om detta. Allt politiskt våld är alltid dåligt. Det kunde, om alla bara kunde enas om det så kunde vi även då kanske enas om att man ska diskutera med varann. Sen har vi kommit ganska långt på vägen. Men det är väl för det, de här med. Ja, ja, ja jag, jag säger som Magnus Ogla sa, eh, där hjärnan tar slut, det ta nävarna vid. Ja. Det, ja, men så är det, eh, Ja, det, och det är ju där evolutionära fronten ligger och något, i, något... I mina ögon ja, Sen tycker jag faktiskt det är så här enkelt att Om, jag, om jag, vi säger att jag skulle välja att Jag blir så trött på den här med invandringen säger vi, Så att jag bestämmer mig för att eh, Kasta bajs på eh, Reinfeldts hus Då har jag i samma sekund accepterat Att han kommer att kasta bajs på mitt hus Det är ju inte mm. svårare än så Den ser sig in i leken får liksom leken tåla Och jag undrar ja. om de här revolutionära fronten Det är väl de som har varit hemma hos så kallade nazister liksom Och pajat grejer i deras sommarstugor ja. och sådär ja. Hur känner de? Om det kommer ett gäng skinned, då, säger vi, knackar på hos dem och går in, då skulle de såklart gråta blod och kissa ner sig och tyckte allt var så himla fel. Men så är det inte. Utan det, ger du dig in i leken så får du leken tåla. Och det är mycket därför också. Jag, inte, jag vill inte ge mig in i den leken. Jag vill inte, liksom, jag vill inte känna att, att, att, vi, att vi har valt att det, att det blir normaliserat på något sätt. Nej. nej. Och det ska man ju veta Det, det var ju revolutionära fronten Som misshandlade den här invandraren eh, Som stod och tittade Som tittar på när svenskarnas, parti, när svenskarnas parti Hade någon demonstration där mm. Och då stod han och tittade Och då trodde de väl att han var nazist Och eh, började jaga han, filmade alltihopa då givetvis mm. Och miss, misshandlade Alltså det var ju riktig misshandel De drog ner han, sparkade ja, på visst. huvudet Stod och stod med stod, En stol stodspel, mm. så här smala jävla stodspel på honom. Ja, ja, och jag, jag nu... minns, det är någon djävul som står och skriker på honom nu, allihopa! Ja. Men den killen har ju staket, han borde ju få någon slags utmärkelse. Ja, han, ja, ja, för för det där fan. Och jag måste säga, man ser rätt, jag är ju rätt övertygad om att de här revolutionärfronten, det är ett gäng spinkiga liksom övre-medelklass kids. Och man ja. ser, de lyckas, de är ju typ 5, sex mot en, och de lyckas ju inte ens skada mm. honom. Men, det gillar nog att de försöker, absolut inte så jag menar. Men hade det varit några riktiga... Vad ska man säga, riktiga fighters Så hade jag bara slarvsyltat kvar de här killen ja. Men jag menar, hur tänker du? Sen samlar de ihop det här till en samlingsfilm då ja. och, och lägger ut på deras hemsida <laughs> Ungefär som att folk ska, vanliga ska Ja men hallå, det här var ju intressant det här, Ja men de, de tog ju alltså, bort den sen nej, nej, ja, ja, Jo jo jo, men det var jo ju men Och, an och, anvä och använda det som propaganda menar du då? Mm. Eller att, ja, ja, ja precis att använda som propaganda Och jag ska säga, det, jag blir bara förbannad När jag ser, när jag ser sånt jag, jag, jag... Men det är ju frågan För här, här tänker jag, vi pratar innan om det le säg, ja. säg att vi hade varit där mm. ja, Jag hade nog faktiskt bemött det Med ganska mycket våld Eller det hade jag ja, ja. garanterat gjort det Här är det fem mot en och det handlar om allt annat men, Ja, men, ja, ja. Men det är ju precis det, med det Här kan man ju tycka att vanligt folk Borde bara, vad fan ni är sju mot en Spelar ingen roll vad det här handlar om Ta de här sju jävlarna nu liksom Och spöra ja. dem så att de faktiskt lär sig Att så här gör man inte så här går det inte till i budgeten, eller Så Så här är det. Alltså, jag har också alltid varit så att jag har aldrig varit den våldsamma typen. Jag avskyr att Jag, jag tycker att slåss och ta till den metoden tycker jag är så väldigt fel. Men när det kommer till att flera ger sig på en mm. eller få. Mm. Då reagerar jag och blir riktigt förbannad Det hände mig en gång för ganska många år sedan När det var tre, fyra som var på att flyga på en ensam kille Och de hade typ tio kompisar till som stod där bakom då, liksom, Och bara skrattade och, och hejade på Och då gick jag själv och ställde mig framför Jag hade aldrig, jag kände inte den där killen Men jag ställde mig själv framför Och började rycka bort och kasta bort de där som var på att flyga på han för det, det, där, där får jag adrenalin Kan man ju säga När jag ser mm. något sånt där då, då, då, då blir inte länsman glad inte Fick det alls. bra då för äh. tiden? Uh, Ja han fick väl inte allt för mycket Mycket skador Och, och vi pratar innan om, om Taniga små killar Jag är väl inte en Tani, lite killedräkt så de gjorde ingenting mot mig alls. Kan jag tänka mig. Inte en smäll ens. Inte nej. någonting. Så det var ju lite... Nej, fy fan, just... man vill inte springa på en länsman i en mörkling. Nej, inte <laughs> en länsman. Inte, inte en länsman som försvarar ja, uh, stackars mm. människor. Nej då... Nej, nej, nej. För er lyssnare som inte vet då, så om ni har sett sett i, i, i den här svenska eh, kriminalfilmen eh, Johan Falk då, så vet ni ungefär hur, hur länsman ser ut. Lång och vältränad och... Mm, jaha, ja, det om, om det ändå vore så väl då, Men så är ju inte riktigt fallet Men Nej. ändå ja. Nej, jag bara skojar, Nu, nu lämnar vi det där <här> Nu lämnar vi det där så jag kan sova gott i natt ja. <här> <här> Men ja Så ja nu, nu kan vi gå vidare till något annat Ja tycker jag eh, Vi kan gå vidare till Kom Israels afrikaner Kom det är nästa ämne den svenska regeringen har slutit en överenskommelse med Israel om att ta emot afrikaner som nu kastas ut ur landet. Ett dussintal eritreaner har redan mot betalning förmåtts att frivilligt flytta från Israel till Sverige. Nu har den israeliska regeringen hittat ett sätt att underlätta genom att låta Sverige ta över afrikanerna. Tidningen rapporterar att det hela skett i samarbete med den svenska regeringen och att Eritreanerna dessutom belönats med 3500 dollar för att åka till Sverige i utbyte mot att de lovar att aldrig mer sätta sin fot i Israel. Ja, men vi har, jag, jag, tyckte inte, jag vet inte vad ni säger grabbar Men jag tyckte inte vi hade nog med mångkultur redan och så, Nej det, nej känner inte så att Israels problem är absolut våra problem Ja, absolut Det här måste man ändå dra det att Återigen, samma ska väl ändå gälla för alla Men samma gäller ju inte riktigt för alla länder tydligen Att jag menar, skulle vi ha gjort samma sak Och massutvisa afrikaner liksom. Det hade ju blivit ett väldigt liv i hela vida världen om vi hade gjort det. Jag tycker återigen här, varför ska vissa få okej okay Att göra något sånt när de liksom, okej, okay, det är ju helt okej okay att de inte vill ha mångkultur, jättebra, jättebra så. Men varför ska det inte gälla samma sak för alla? Det tycker jag är konstigt. Och, sen, och de får väl de får flyktingstatus så fort de anländer till Sverige, antar jag med allt ja. vad det innebär. Så det är ju med en otroligt win-win för dem. Ja. Ja, först får de där pengarna Och sen komma hit Och ja, till exempel Kanske få en bostad utan att betala ränta Ja, det Kanske ja. kan man och... ja. så Ja, jag tyckte någon sa det. <laughs> ja, på ett sätt att säga att det vore en mänsklig rättighet. då borde det ju hela få mig med. Det hade varit vingrymt att få några pengar utan väntor. Men i och för sig, som vi sa innan, då kommer ju alla banker i kursa och då blir det ju väldigt ja. bra tänk. Ja, ja, men, men, men, men vi tar med oss de kära afrikanerna och lyssnar på lite trevlig musik nu tycker jag. Så. Okay. Och, väl, väl, nej, nej, men, ja. och vi får ju välkomna alla nya människor hit till Sverige och så. Och alla människor Människors lika värde och så vidare och så vidare Så nu kör vi lite musik här Och så hörs vi snart igen Ja, nu är det dags att byta kön, inte på oss kanske, men tydligen dags för att byta kön på mindreåriga. Barn under 18 år kan inom kort få laglig rätt att byta kön, det meddelar HBT och integrationsminister Erik Ullenhag. Eller vad var hans son, Jakob, Jylfenlag, eller vad var det. Någonting sånt i alla fall. <laughs> eh, vi har kommit överens om i regeringen att tillsätta en utredning. Det ser jag som en framgång. Min känsla är att det ofta finns motstånd fram tills man får ökad kunskap. Så har det varit i nästan varje HBT-fråga, säger. Ullenhag. Ja och då bör Kanske tilläggas då också att det här Är att man då Innan man fyller 18 då kan Juridiskt byta kön på pappret Då med andra ord. Mm, Okej okay, det är inte äh, Kyrgyrs då? Nej det verkar inte så Men det, det som är så konstigt jag vet inte Hur det är med er men alltså om man ska se det här Med könsbyte då. Eh, jag vet En som gjorde det som ung Men hade väl antagligen Fyllt 18 men eh, Som faktiskt bytte kön från Tjej till kille då Mm. Och jag vet att alltså, för mig blir det väldigt men då, då handlar det väl om de snackar ju alltid om det här med att man måste få ökad kunskap vare sig det gäller att byta kön på papper eller på riktigt eller om det gäller någon genusfråga eller om det gäller mångkulturen mm. så handlar det alltid om att man ska ha en ökad kunskap. Mm. Men, men, men, men för mig undrar jag om det verkligen funkar så där för att jag är lite så här mer down to earth så att säga jag är lite mer så här hmm, naturen finns det något som heter och naturliga lagar och så vidare och, det, det, och saken är som de är Men så när jag träffar den här personen I efterhand Då kändes det i alla fall för mig Väldigt konstigt att höra en person Som hade typ mörkare rösten mig Och skägg Och massa mm. hår på benen mm. Mm. Stå framför mig som jag minns Som en tjej jag vet, Alltså för mig nu, nu har jag ja Det är, okunst, det är bara okunst Det här antagligen Förlåt Ullenhagen och kompani Men, men men jag vet inte vad ni säger själva om ni, hur ni känner gällande det här då. Ja, men det jag tror att vi tycker lite... Äh, förlåt Fred, det börjar du. Ja, mm -mm. det är inte så bara att du är lite bitter för att hon inte nappade på krogen. Ja, nej. <laughs> nej. Jag måste bara lägga in vad då Eller sitter och läser på SVD Nyheter. Men när regeringen nu presenterar sin första HBT-strategi. Finns inga nya åtgärder för HBT-rörelsens viktigaste fråga. I flyktingmottagningen. Jag har, va, va, va, stopp och belägg nu. Vad, vad, i hela vad har det med saken att göra? HBT-rörelsens viktigaste fråga borde väl vara. Frågor som då rör eh, de som är HBT så att säga i Sverige. Vad syftar de då på att det, att det ska vara mer hbt att, att det ska, när, när invandrare, stackars papperslösa, kommer hit och får ett nytt papper. Och där ska de få välja då om de är tjej eller kille. Eller, ja, ja. Nej, men det är ju många invandrare är ju, är ju negativa mot... Uh... Homosexualitet, trans, så det kanske är en viktig fråga. Och invandringen, är just att de vill minska den. <skratt> ja, nej. <skratt> Jag tror inte det, va? Nej. Men det är ju <skratt> verkligen så komiskt det här att alla ja. olika spelar ju ingen roll vad det är uppenbarligen, även det här HBT. Flyktingmottagningen Det är det viktigaste för alla Verkar det om. Men det är ju ungefär som att vill man komma Någonstans med någonting Även om det är såhär pällesträ Och byggsats de vill komma upp i Sverige men då ska deras viktigaste fråga inte vara byggsatser utan flyktingmottagning. Då ska det bli... Men det känns som att det går ju mot det liksom. Det går ju verkligen mot det. Men är det någonting när det har med flyktingmottagning att göra som HBT-rörelsen borde ta i tur med så är det väl kanske... Ett... Alltså det här är ju bara en tanke men det kanske kan vara så att man borde titta på muslimers syn på homosexuella i så fall men... Men, ja, men det är väl säkert ja. deras, inte det, är deras rätt, det, det, är, det är väl deras religiösa rättighet Att hatta homosexuella, antar jag Ja, det är väl så jag menar, Det är ingen som säger någonting emot dem I den frågan i alla fall Nej. Och en annan, alltså det är mycket här, den här om, vi ska, om vi kallar det lite slarvigt Den politiska korrektheten Krockar ju till exempel här i en grej Men sen det här med könsbyte För samma rörelse säger väldigt ofta att kön är helt orelevant Och då kan man ju undra varför det är så himla viktigt Att få byta kön fram och tillbaks ja. Det har jag liksom aldrig riktigt förstått Mm. Och man kan, ju tycka att, man kan ju tycka att det borde vara oerhörda motsättningar inom den här gruppen. Men jag upplever inte att det är så. Utan alla pratar väldigt löst om ja men så här kunskap och rättigheter. och mänskliga rättigheter och hit och dit och allting ska vara fint och bra. Men de säger inte själva. att De säger mot sig själva så fruktansvärt mycket. Mm. Kön är helt oviktigt. Extremt viktigt att barn ska få byta kön. Mm. Och sen är det väl väldigt... Det här också är väl väldigt viktigt. Att, eh, att man ska ju ha bort de här stereotypa bilderna av män och kvinnor. Det verkar ju vara något som är väldigt viktigt för HBT. Men ändå så är det också väldigt viktigt att bli accepterade för att klä sig i skolor och sminka sig och klä sig i rosa och allt det här typiskt som är det hemska typiska inarbetade kvinnliga som inte ska få vara men då ska det få vara mm. Och då ska det man få se ut Så jag är det känns som att det är mycket som säger emot sig själv ja. ja, och sen ska vi se om vi ska hitta någon annan Och nu är jag väl ute på lite turnis här Men om, om jag tänker mig lite fördomsfullt Någon person som har bytt kön Eller säger sig ha bytt kön sådär, har, i alla fall, Vad jag upplevt klä sig extremt feminint Och sexuellt, alltså med korta kjolar Och sådär Och, och, och precis som du sa här, det här är också någonting då Som samma rörelse ofta kämpar emot mm. Att det är sexualiseringen och sådär Så mm. Det hade varit intressant att släppa dem helt lösa. Ja, men ni får ta över. gör ja, som ni vill. Det hade ju blivit inbördeskrig på tio sekunder antagligen. Ja. För då skulle ju de här gamla konflikterna komma upp då. Eller kanske det skulle bli tydligare ja. hur mycket de faktiskt tycker är extremt olika. Men det får vi väl hoppas att det aldrig händer. Men de kan väl få en liten ö någonstans. Öland kanske. Så det kan de få <laughs> göra precis vad fan de vill. Rör inte mitt Öland. Det har jag faktiskt tänkt på. Alltså, skulle man inte kunna göra så istället? att ja, men Nu slutar vi tjafsa. Nu flyttar vi på oss istället. Vilka vill ha det som SD? Ni flyttar upp till, Norrliga, till Norrland. Vilka vill ha det som Vänsterpartiet? Ni får flytta, till, ni får flytta ut i havet på båt. Uh, nej, men så här. Att folk kunde få flytta dit. De, alltså, att man delar på sig åsiktsmässigt. Och sen får alla göra så som de vill. Och så får alla prova det. Men då skulle det antagligen hända då att de här flumidéerna, så de skulle inte ha ett öre då skulle väl de få fly in då till de rika till exempel de moderatställena kanske skulle få så, så, går Eller... det, så går det tillbaks till så här förr i tiden när det var olika vikingastammar runt om, <hör> ja, men då, det här, då blir det krig mellan olika så här, muslimer kommer där och krigar och sen kommer det rosaklädda, kjolklädda hbt-personer därifrån och så, och, och så vidare, det skulle ju bli väl lite halvkomiskt det där nästan vi vill ju kanske sträva efter ett lite mer så här, enat Sverige hade ju kanske varit en bra idé tycker jag i alla fall enat i mer realistiskt och välfungerande och tryggt Sverige det tycker jag låter ganska bra Ja men varför ska man vara så jävla extrem och, och, åt, åt ett eller annat håll Sverige det verkar ju som att när, när det tas ett beslut skulle det alltid vara extremt åt något håll varför, varför kan man inte ta den här gyllene medelvägen liksom varför, varför kan man inte inte stoppa invandringen. Och inte bara ha fullt dös. Utan bara ha ja, som, ja, som SD ungefär då. Varför ska man byta kön på barn för? Ja men det blir så förvirrat allt det där. Ungefär som eh, integration. Det är också något man inte förstår. Och den HBT-frågan förstår man inte heller. så. Men ingenting Nej. mer är normalt i alla fall känns det som. Inte i dagens, Nej. dagens, dagens Nej. Sverige. Inte när man håller på och gör sånt jäkla liv om det Men som sagt vill någon vara homosexuell Då är det den personens ensak Och, oh. och varför, varför ska man då hålla på och skrika Jag förstår inte Men eh, något annat då förvirrande Och konstigt eller, som har hänt Det är ju hakors byts ut Till blommor Det här är lite intressant ni har antagligen inte missat och kanske ingen annan heller att moskén på Södermalm fick flera hakors på porten eh, och man kan ju börja jag, jag började ja, i alla du, fall. Das, Nej, det var inte jag. jag var inte Nej. Nej, det var inte jag. Men mm. eh, vad heter nu? Jag kan ju börja med att undra... Säg inte sådär, nu kommer slutpixlat direkt säga. <laughs> eh, det var Länsman. Ja, men i alla fall. Eh, det är lustiga med det där är, och man kan börja undra det, är att två... De två första, antar jag då, Hakorsen. de var ju felgjorda så att de hade kluddat mm. över dem. Och det, det, det, det, det är väl egentligen det första vi kan eller som jag reagerar på att undra. Men är det någon som är verkligen riktigt... Så här, Die har nazist med Hitler tatuerat på armen och sådär. Då, då borde man ju veta hur man gör ett hakors kan man ju tänka sig. Man kan ju känna det va? Men, men det tror jag i alla fall. Men i alla fall, min första tanke var att hakors på en moské. Muslimer och judar är lika med inte bästa vänner och tycker inte så bra om varandra. Så det är ju lite konstigt. Men sen mm. tänkte man ha, eller kan det vara någon så här unga killar som, som, som drar hakorset som något ja att det är typ att det betyder att alla invandrar ut i Sverige ungefär men mm. samtidigt börjar man undra också då är äh, det kanske, kanske var några som bara gör det här för att för att det ska eh, trissa upp debatten ännu mer mm. jag vet inte vad ni tänkte jag ska säga det en sak eh, som du glömde dra upp här och det är att på baksidan av moskén så var det oh, an, antifa var, var eh, sprayat, och sedan ett, ett anarkist Ja, mm. På baksidan och var, samma moské Det var alltså en, en antifascistisk Nazist Fascist som det kan vi komma ja, överens om no, så, något, nej. något åt det Eller något. kanske en dödsnazist Ja, ja med. en dödsnazist ja, de... Som men, är med i AFA ja. Men, ja, men en nazist är ju egentligen En nationalsocialist ja, ja, jag, jag, jag, är... jag, jag säger bara det. Le Leif G.W. Persson slängde i väggen ja. på våra slutsatser De är ju jättebra här Nej, <laughs> nej men om, om vi lite... Jag, ja, jag, jag tror ju Om jag ska gissa är för det första som vi redan sa, om man nu är nazist så kan man nog göra ett hakkors, skulle jag väl gissa. Men om man är nazist, om man håller lite koll på, på de olika grupperingarna som ändå finns liksom inom den nationella rörelsen, så en nazist går inte till en moské. Ska en nazist gå någonstans? Och, men då går man väl troligen till en, till en synagoga istället, om man säger så. Utan det här är ju med absolut största trolighet några skitungar som bara vill, som bara vill ställa till det. Jag tror inte ja, det är svårare än så. Och de har ju kludat ner kyrka också med 666 och jag tror det var Hakos där med och så vidare. Skriv inte så mycket, mycket om det? Nej, om man nu ska provocera muslimerna då alltså en, en, en stjärna då, en, en sån jude stjärna skulle väl vara provocerande i så fall om något. Ja, eller grishuden som Ja, eller grishuden då. Ja, vi, givetvis tycker vi det helt vidrigt så jag vi har inte så ja, ja. Jag vill ju bara påpeka det, man vet aldrig. Nej. Det var äh, bara lärsmann som inte tog avstånd där. – Ja, just va? det. – Vad gör vad gör. dra inte in mig i det här nu. – Nej, nej, vi ska inte dra in det i programmet. – Nej, dra inte in Länsman i radiolänsman Länsman, det går inte. Nej, Men det, det, det är väl egentligen mest skrämmande i, i hur pressen sväljer detta med hull och hår och bete och flöte och lina och... De, de äter ju bara upp det. ah, vi sa ju det, nazist, nazister ja. överallt liksom, och Expos går igång på, går, liksom, går i spin. Och, skulle, det är, jag inte, skulle jag inte förvåna okritiskt. mig om det var Alex Bengtsson och De som börjar få lite med pengar Och gick och kluddrade lite ja men det. Alltså det, det är ju, en, det är ju, en, det är ju inte, faktiskt inte omöjligt heller Att det är några, några killar Som har gjort detta, det, det tror jag väl inte Men det är ju, jag tror att det är troligare Än att det är någon slags som skinhead Som har teleporterat från 90-talet men, men på tal om <laughs> media Men på tal om, om media Att det inte har stått någonting om Affa off, eh, på baksidan där mm. Men kommer eh, det till samma gång, eller? Va? Kom det vi ja. Okay. Ja, ja, troligtvis. Det var, var såg någon, det inte ut som nariz? att det var väldigt lika? Att det var ja, ja, ja, samma, ja, det också. Liknande om det var, jag kommer inte ihåg om det var spray eller någon penna av något slag. Men det såg ju ja. väldigt likt men, ut där för mig. Ja, men polisen. Jag har ju sett bilder då. När polisen var där, de fotade ju det samtidigt. Så det, det uppenbarligen så har jag ju ingen sett innan i alla fall. Så det, det, det kom nog dit samma natt. Troligtvis. Mm. Så, så liksom, men det, är det talas det ju helt tyst. De i media. Men jag måste väl bara säga, inte ens AFA är väl så otroligt korkade eller? Att de går till ena sidan och sprider hakor, sen går de runt nej. och sprider sprayar... för... I sig, man, man ska aldrig bli förvånad. Och sen kan man ju undra också varför sprider AFA sina tecken på en moské? Vill ja, de vinna ja. över dem från islam ja. till ja, AFA? Är... Ja, ja. Men om det var baksidan, kanske de hade visst att det var en moské. Nej, eller? El, el, el... Eller så kanske det var en dubbel false flag, Så att det var, det var nazister som, som, som gjorde det. gjorde ja, det, <laughs> Det här, det så med. måste det vara ja. Dubbelagenta. Jag tycker Alla vi stås. borde börja arbeta Stå. inom Säpo Eller något sånt där ja. så Det vore väl något så alltså, Vad hade vi nu? Vi hade Skinhead <laughs> som teleporterade sig från 90-talet Som inte kan göra hakkors Men de gjorde hakkors på framsidan Sen tänkte de, shit, de kommer ju fatta i vi Så då springer de <laughs> på baksidan Och klottrar AFA istället Och ja. sen ja. teleporterar de sig tillbaka ja. till 90-talet ja. ja men det är ju faktiskt bättre än vad skrev Måste jag ju säga ja. det, är en bättre <laughs> ja, det är åtminstone mer trovärdighet idag ja. Ja, men vi köper den, vi kanske kan sälja in den till någon ja. ja, speciellt nu när det var nazisterna eller när vi kom fram till att det var nazisterna slutändan i alla fall då, då ja. ju, ju, <fattis> får vi säkert debattutrymme. Framsidan imorgon bara. Ja. Känner, Tidsresande nazister <fattis> <fattis> Vad gör Expo? <fattis> <Ja>. <fattis> Radio Länsman erkänner det var vi som gjorde det ja, <fattis> Oj, oj, oj, oj. Jag tror att vi får byta ämne här nu innan ja, vi... Det var här, det här <laughs> ganska roligt i och för sig men ja. Vi får ha lite roligt åt galenskaperna ibland tycker jag Men vi gjort. var inte inte klara med det här faktiskt eh, nej. nej För att det, de här hakorsen de, de försvann ju också tillbaka till 90-talet Men de blev ers ersatta då av blommor På porten istället Och, och så stod det en lapp Och, och på lappen stod det för varje hatbrott finns det en blomma. En attack mot er är en attack mot Sverige. Vi står tillsammans. Jag måste ju säga att jag får en tår i ögat här nu. Ja. nu. Ja. Det, det, det tog mitt hjärta. Nu, nu fick de här dubbelfolkade nazisterna. Ja, men, alltså vad de tålde. Ja, men om man bara tänker då tillbaks. Ja, det är ju ändå hak hakor som har blivit där. Om vi då ska tänka i historien. Hur såg relationen ut mellan eh, Tyskland, Nationalsocialistiska Tyskland och muslimerna? Jo, de, jag oh. tryck, tror de jobbade ihop en del i Ja, det, ja, det faktiskt. Ja, de gick de ganska bra Mellan dem, så jag, jag förstår liksom inte riktigt hur det är Ett hatbrott då, egentligen Det är ju ingen som har en jävla aning här alltså, det är Nej, det... så, så... Men, men eh. vi får ju inte glömma Att, att i, i, ja, men nästan säga verkligheten Det vill säga där alla andra bor är ju eh, Hakkors är ju samma sak Som typ Jimmy Åkesson Som är samma sak som att alla är rasister. Alltså det är ju en stor geggamoja bara och det här blir ett hatbrott på något sätt Och jag tror inte folk tänker så mycket mer Det är mest vi som tänker på detta, vi som är kritiska Och tycker att det här liksom rimmar lite dåligt Men de absolut flesta ser ju bara Hå! Visst är det väl det, nazismen är på väg tillbaka Det är tack vare SD, oh. och sen tänker man inte mer på det mm. Och det här vet ju Aftonbladet liksom. Och alla, alla SDs motståndare vet ju att Det här kan vi köra på nu. Men det märks ju att det är valår I och med att det, att det blåstes upp så stort som det gjorde Det, mm. det skrevs ju inte en tredjedel Så mycket om kyrkorna som fick uh... Nej, nej, nej utan de... bara de, de, de, de, de stackars muslimerna. Ja, jag antar att det inte var några blommor vid kyrkan. Nej, det var det nog säkert. Va, va, då var det hakkors i kyrkan också? Ja, det var ett par kyrkor som blivit nedsprängda med 666 och hakkors och grejer. Mm. Jaha, ja, det här blir ju ännu med. Ja, det var ju också i med skärmenskant. Vad är det med de här jävla skriven. Det egentligen. <går> Jävlslukande nazister nu också. Jaha. Ja, nu, nej, det här kommer värre. vi får typ återkomma om det här efter vi har tänkt lite, för det verkar inte nej. gå så bra för oss att tänka idag. Liksom. Men, <går> men om vi ska gå vidare då till nästa. Även hemlösa måste betala TV-avgift. Eh, radiotjänst kräver en 63-årig man på tv-avgift för ett helt år trots att han under hela perioden varit hemlös. Mannen försökte våren 2012 att säga upp sin tv-avgift eftersom hans tv gått sönder. Att han fick avslag på sin begäran fick han aldrig reda på eftersom han därefter blev hemlös. Först i februari 2013 när han fick plats på ett stödboende för hemlösa män fick han reda på att radiotjänst krävde honom på 2702 kronor. När han överklagade till förvaltningsrätten fick han inget stöd, trots att han kunde bevisa att han varken haft bostad eller tv under perioden han krävdes för. Snacka om att de i efter varenda en med det här med, ja vad är det nu, man, man, ha, man måste betala om man har telefon, eller hur? Mm. I alla fall någon nyare form, det var väl någon som blev slapp på för att han hade någon stenålderstelefon. telefon Det kanske var en, en av nazisternas telefoner från 90-talet <laughs> eller något sånt där men, men liksom att man verkligen ger sig efter så här utan att kolla Och då, ja men okej okay om de inte visste det men sen om han kan lägga fram bevis och visa på att nej han har inte haft någon bostad. Och han sa någonting i stil med vad, vad tror han skulle jag ha burit med, med min trasiga tv när jag var hemlös. så jag Om man sa och sånt. Nej det är ju inte så realistiskt direkt. Så jag förstår de är ju som galna nu känns det som. Ja men, ja, men i, i det här nu när vi ska ta över Israels afrikaner och allting. Varenda skattekrona räknas ju givetvis. Ser du, nu nu, nu gav du pixlat något igen. Du sa, Target ja, och Israel kan de ta ur sitt sammanhang? Nej! Jaha, jaha, de tar det ur sitt sammanhang där. Ja, vi, måste ja, då ja. vi, måste, länsmen, vi måste ge dem någonting, stackarna. De har inte ja. ja, precis annars okay. har de inte råd nästa månad. Ut till och och det ännu. Driv, driva sin sida. Nej. <laughs> Men, men liksom, jag, jag, jag, jag kan ju förstå att, att de börjar bli lite desperata efter skattepengar och fått tryck på sig att vi måste ha in mer tv-avgifter. För det är ju ändå lite pengar som kommer in där varje månad. Mm. Jag vet inte, vad kostar den? Jag betalar var tredje månad. Vad fan är man betalar? Jag har ju det på autier, så jag kommer inte ihåg det längre. nej jag betalar verkligen inte. Nej, det är inte. inte. Nej, för, för, aldrig i livet. In, inte, inte efter det här. Inte efter det som GPT sig, alltså um, nyheterna. Det är mest det. Ja, Expo. Expo. Vi tar det. Jag har ju ingen TV. Jag har inget internet heller Nej, fan nej. Nej. Nej. Nej. nej, jag glömde <laughs> nej, men, nej men precis som du säger Man ser ju ofta, ganska ofta, det släpps ju inte fram så mycket Men, men det är ju lite samma som liksom med, med äldreomsorg Ni ska dra dras ner och precis som du säger Fred, nu ska det sugas ut varenda krona som det går man, höjer liksom, man, man har trängselavgifter plötsligt Sen ska man höja trängselavgifterna Och man tar allt man kan från de som inte kan försvara sig riktigt Alltså de fattiga och utslagna och sådär och, och så lägger man ju detta till stor del då på invandringen. Inte, inte bara då givetvis till annat. Uh, och, de, och, sånt, och de vet det. De behöver bara hålla ut till oktober. För sen är det val och sen tar sossarna över. Precis. Och sen får sossarna all skit. Ja, precis. Som, de som behöver för... bara hålla ut till oktober. Mm. Men det här kan väl vara något för revolutionära fronten och och arbeta med till exempel och, och, mot tv-avgiften när de blod, blodsugar. vet du ska ta pengarna av folk för mm. något de inte vill ha. Vem vill betala för att eh, se malou sivers i, i tv-rutan? Det var ju hon som fick mig att kasta ut tv. Det var mm. faktiskt det. Jag tröttnade mm. ganska hårt på den där vänstergalningen. Ja. Eh, TV är historia, men i alla fall. Ja, vi måste ju nämna. Vi måste verkligen nämna Dispatch International nu också. Ja, just det, det här, det här har vi varit lite slöja på lite slöja. Med. Ni som inte vet är Dispatch International samlar nu in pengar för att göra en ordentlig opinionsundersökning i Sverige, vad folk egentligen tycker om invandringen. Det här kostar inte så där himla mycket pengar, men de, de, det kostar ändå en del så det är bra om man har råd att skänka en slant. Det är bara att gå in på dispatchinternational.com Och det här kommer bli jättepunt bra argument sen om det här genomförs för att då, då har vi ju svart på vitt vad, vad folk verkligen tycker om invandringen så jag tycker verkligen man ska stödja jag har skänkt en liten slant och det, det har säkert de flesta, jag tycker vi ofta ber er, er lyssnare skänka pengar men en, alltså en, om alla bara skänker en hundring så är det ju färdigt sen och en hundring har vi alla råd att skänka, sen vet man inte vi kanske inte får de svaren man, man vill ha eller om man säger så men, men om det nu visar sig att 97% verkligen helt ärligt vill ha den invandringen vi har, ja men då är det så men, ja, men så det, tror jag verkligen inte att det är Det kommer ju verkligen bli intressant för det argument de brukar använda Det är väl Vad är det nu då Att eh, som, 90, som... 95 Eller vad var det 95% Hur många var det, 5, Vad var det Sverigedemokraterna fick 5,8 5,6 Eller vad var det Ja något sånt, sånt 5, mm. Ja men då sa de väl Någonting sånt Ja men 95% Av Sveriges befolkning Tycker inte att Bla bla bla Att vi Ja de tycker att vi har det bra Som vi har det med invandringen Och så vidare Men Nej, det kan jag vara helt, helt övertygad om att så inte är fallet. Det är bara att folk inte antingen vågar rösta rätt, så att säga. Eller så är det helt enkelt så att... att, att ja, men de fortsätter med det. Ja, men farsan, han röstar ju på sossarna. och... Ja, Orsjan röstar på miljöparti och, och så vidare. Liksom. Ja, men det beror ju klart på att folk inte är med. Folk vet, de köper ju smörjan som står i tidningar. De tror att vi tjänar pengar på invandring. De tror att problemet är rasism i Sverige. De, de tror att det är synd de om liksom alla muslimer och att, att, att, att man inte kan behandla invandrare som vanliga människor utan de måste man gulla med för att de är liksom inte kapabla att arbeta som alla andra. De går ju på de här lögnerna. Det är det som är problemet. Ja, och sen tror jag det är många som inte tycker att Sverigedemokraterna är så seriösa eller som parti. Nej. Jag vet jag, jag fick höra det bara bara nu i år att ja, men de ljuger ju, Sverigedemokraterna de, de ljuger ju hela tiden ja, men vad då, vad ljuger de då? Ja, det kunde man inte svara på, men de ljuger ju ja, just det. För det har nej, just. Ja, det finns väl inte politiker som inte ljuger ja, nej. du klarar det är en annan Sverigedemokrater jag, en lögn jag, med jag, ja men fast jag tror faktiskt <laughs> nu är väl väldigt partiska här men jag måste ju säga att jag uppfattar i alla fall Jimmy som extremt ärlig om är man jämför med andra politiker Ja, men det kan ju ofta vara det snackas mycket om det här med de trollar med siffror och sådär och visst så kan man tycka ah, ah. men, men de, så, vem, vem trollar inte med siffror det är ju verkligen ja, å andra vet. sidan så tror jag inte de direkt trollar så mycket med siffror för att de har så mycket att förlora om de trollar med siffror det är jo, jo, därför alltså, till exempel när de räknade på invandring där så gjorde de ju det i underkant just för att mm. ingen skulle kunna komma och säga så för att ja. Det säger sig självt att man, det är precis som även invandringskritiska sidor Måste ju hålla sig till sanningen För att gör jo, man inte alltså det, det... Då, då, då verkligen ger man ju ved till elden. Nej men, men ja. om, jag, om, jag, om jag skulle räkna ut att invandringen kostar 50 kronor per år säger vi Så kan alltid någon annan räkna på ett annat sätt Och få fram att det kostar 3 kronor per år Så alltså Alla har ju sitt sätt att räkna och det finns ja. ju kanske inget, inget rätt sätt om man säger så men däremot Nej, kan man ju men, säga att invandringen kostar ju pengar. Om man inte, om man inte får fram det så räknar ja. man ju fel, helt enkelt. Nej, för, för, för de som, som uh, alltså undrar lite mer om uh, vad invandringen kostar. Och så här. Lyssna på Antino Sanjin. Mm. Han, han var ju i någon debatt här för ett tag sedan. Med, det var en Sverigedemokrat en miljöpartist, tror jag, och en folkpartist. Mm. Och en välman, Ja, och en välman <laughs> Sverigedemokrat. Ja. Nej, men, men liksom... Det, det, där märker man ju verkligen vad, hur, hur invandringsförspråkarna De är ju de som trollar med siffrorna För när de pratar om invandring Då, då väljer de ut selektiva då ja, ja men vi förlorar inte Ni ljuger, vi förlorar inte så mycket på dem Ja för här, bla bla bla Ja men, säger han då Ja men, det här har ni ju tagit från den här selektiva delen Där det går bäst Och ändå förlorar vi på det, ändå Ja. För så uppbetar ni på minussiffror För då, för då var då, det väl typ, typ jugoslaver I ah, någon liten ah, och sa att om ja, jugoslaverna som bor i den här lilla orten Jobbar nästan lika mycket som svenskar Nästan lika mycket Men då är det ju den invandrargruppen på det stället Som det går absolut bäst för Det vill ja. säga att den absolut bästa gruppen Jobbar inte lika mycket som svenskar Nej. Och det innebär att alla andra jobbar ju då mycket, mycket, mycket, mycket, mycket mindre Jag vet inte om vi ska Jag vet inte, kanske man borde kolla upp Men somaliska kvinnor Hur många av dem arbetar på ett vanligt jobb Jag skulle ju gissa att det är långt under 50% procent. Nu vet jag inte, vill jag bara styrka. Jag vet inte, det är bara en känsla jag har. Och det är jag ju... tror det är 93. 30% som jobbar. 93% jobba ja, Det har varit ja. det är helt grymt, nej men tänk, har det varit så? Du hade ju inte visat ja. att det här vi köpsat Hur hade vi ju fan grymt med invandring hade vi då? Ja ja. Nej men det är som man säger Det, det bästa hade ju varit om man hade haft fel Då slipper man ju liksom oroa sig för Sverige hela tiden då. Ja, kan man rösta på Ja, vad fan man partiet, vill För det blir ju samma sak i alla fall Vilket ja. man röstar på, alla, alla partierna mm. Det blir ju äh, bara små skillnader. Men mm. avslutningsvis Så måste vi ändå tipsa om någonting Och vad ska vi tipsa om, Konrad? Ja, vi ska ju tipsa om en ganska ny så kallad webbsida som heter detfinahatet.se som är en, en väldigt bra idé som, som nästan kostar att ingen har kommit på det innan där det samlas, det här så kallade det fina hatet har vi varit uppe i debatt lite det vill säga det pratas väldigt mycket om, om hatet då, från rasister och, och homofober och allt vad det nu må vara men det pratas väldigt lite om hatet från andra sidan och jag har ju själv haft några korta eskapader ute på Twitter och det är ju otroligt hur fort det går från om man säger sansat att nej men jag tror inte Sverige tjänar så mycket pengar på invandring kommer dödshoten liksom som ett brev på posten. Mm. Eh, så det är ett gäng som samlar in de värsta sådana här sakerna och publicerar det på en sida. <coughs> det är och det här har ju verkligen Tatt fjong alltså För att många vänsterdebattörer har ju tyckt att Det här är fruktansvärt, alltså de vill ju stoppa den här sidan De tycker det är jättefel, de har fått en hel del d dosattacker de har blivit anmälda på Twitter och Så att deras konto har av Nu på Facebook kan man inte gå in på deras sida För tillfället så man får upp en sån här varning Om att sidan skulle vara farlig, vilket bara är trams Och det här i sig tyder ju på att mm, det här, Den här sidan är viktig Det fina hatet, för att bevisligen gör den ju Folk nervösa Och jag kan tycka att vi snackas mycket om att hänga ut och sådär, men jag vet inte om, om, man, om man som privatperson under eget namn frivilligt skriver på Twitter liksom att folk ska dö och att man ska slakta vita män och att man borde skjuta alla SDR, då tycker jag man får skylla sig själv om någon klipper ut mm. detta. För att jag menar att ut detta under ett eget namn så har du ju redan valt att vara officiell om man säger så. Plus att man ska inte skriva så. Det är ett vidrigt sätt och det är ett vidrigt sätt att vara överhuvudtaget. Och Twitter, jag vet inte hur många av er som lyssnar som håller på med Twitter, men det är ju en, en väldigt bizarr värld. Det gäller helt andra regler där än en, en i den andra världen. Eh, tonläget är otroligt mycket hårdare och vassare. Eh, men jag tycker ändå att det är intressant att läsa och det är mycket där jag läser. Jag är ganska härdad med mycket av det jag läser är så här shit liksom. En, en, eh, det senaste jag såg är en kille som heter Samson Wiklund. Ja, ni kan kolla själva, men han samarbetar med, med Sveriges Radio. Och han twitterar gladeligen att han ska gå och lägga sig och drömma om att alla vita män ska bli macheteslaktade. Och jobba inom public service, det är ja. väldigt fint. Så betalat evavgift nu? Ja, ja jag, jag betalar faktiskt. Ja, men det är bra att du ger henne lite lön. Ja. Ja. Ja. Ehm, nej men kolla på det. Ehm, det igen, ehm, Gå in och ta en kik och, och förfäras över eh, vad som står helt enkelt. Ja och så vill jag säga det att nu börjar det nå sitt slut som alla program måste göra någon gång. Mm. Eh, men ja ni fick märka här att efter en lång, lång, lång ledighet så har vi kommit tillbaka till våra arbeten igen och hunnit blir lite övertrötta. Men det blir lite roligt också i programmen när vi blir lite det som finns... vi blir. Ja lite flams och sådär men jag tycker att det, det kan väl vara okej okay ibland att ha lite roligt också. Eh. Sen nu börjar en jättekort. Jag har precis bytt mikrofon. Jag vet inte om det här låter bättre eller sämre, men om det låter otroligt mycket sämre så är det väl bra om någon lyssnare säger det bara, så får jag byta tillbaks. Och låter det mycket bättre kan man ju säga det också. Ja. Vi har ju fått lite klagomål på ljud och sådär, så att det, ja, mm. eh, men som sagt, gamla och nya hedliga lyssnare, ni får ju jättebra, så hörs Sven nästa vecka.